Частина перша «Прогуляв сьогодні немає. Здається, всі присутні». Чеба ще раз сенсей крокувала класом з усмішкою на обличчі. «Це перша перешкода для вас дефективних. Є запитання? Ми старанно вчилися останні кілька тижнів. Я не думаю, що хтось не складе». Йой, ти зараз досить впевнений, Хірато. Всі виглядали дуже впевнено. Сенсей одразу взяла тестові питання і роздала їх. Наш перший іспит був із суспільствознавства. За всього, що ми вивчали, це був, мабуть, найлегший предмет. Якщо тут хтось спіткнеться, решта тестів будуть для вас непосильними, відверто кажучи. Ви складатимете цей проміжний і завершений екзамен у липні. Якщо ніхто нічого не провалить, ви отримаєте відпустку під час літніх канікул. Відпустку? Саме так. Відпустка мрії на острові, оточеному блискучим блакитним морем. Звісно, пляж рітом означає, що ми зможемо побачити дівчат у купальниках. Що це за дивна напруга? Боркнув один з хлопців. Чебащіра-сенсей відступила від очевидної напруги, яку випромінювали учні. Переважно хлопці. Народ, викладемось наповну. Так! Так! заявив Іке разом з нашими однокласниками. Я теж крикнув, але мій голос згубився в цій какофонії Збоченець! Хорікіта зиркнула на мене. Я одразу ж замовчав. Невдовзі всі отримали завдання. За сигналом Чабащири сенсей учні приступили до роботи. Я на мить затримався і озирнувся, щоб глянути на однокласників. Чи могло тріло ідіотів уникнути невдачі, зважаючи на все, чого вони навчилися? Перш за все, скільки питань цього тесту такі ж, як ті, що були на старому. Мені потрібно було це перевірити з самого початку. Гаразд. Я тріумфально і непомітно стиснув кулаки. Попри мої страхи, запитання були такими ж. Я не дивився детально, але не побачив великої різниці. Якби я запам'ятав те, що було на старому тесті, то очевидно, що міг би отримати чи не найкращий бал. Оглядаючись довкола за впевненості, я не помітив, щоб хтось був засмучений або збентежений. Припускаю, дехто повторював незадовго до екзамену. Я повільно переглянув і відповів на всі запитання. Другий та третій тести були з японської та хімії. Те ж саме. Поки відповідав, я виявив ще одну річ, що мене зацікавила. Переглянувши питання знову, я зрозумів. Те, що Харікіта викладала у навчальній групі, дуже схоже на ці питання. Вона змогла точно передбачити, які будуть завдання, лише з того, що ми пройшли на уроках. Ця мовчазна дівчина-сусідка була ще більш дивовижною, ніж я міг собі уявити. Потім Настав час четвертого тесту. Математика. Тут також з'явилися всі ті надзвичайно складні завдання, які були на пробному іспиті. Але їхній зміст був таким же, як і в старому. Навіть судо та решта, не розуміючи питань, могли запам'ятати відповіді на них. Настала перерва. Дехто з нашої групи, включаючи Іке, Ямаучі, Кощіду, Хорікіто та мене, зібралися. Легка перемога. Ми склали цей екзамен. Гадаю, в мене буде десь 120 балів. Іке говорив дуже впевнено. Схоже, Ямаучі почувався так само, судячи з його посмішки на обличчі. Я певен, вони переглянули старі іспити, щоб переконатися в цьому. «Судокун, а як щодо тебе?» Спитала кущіда суда, котрий сидів за партою сам і безперестанно дивився на старі питання. Виглядав він похмуро. «Судокун?» «Е? Ой, вибач, я трохи зайнятий». поки говорив. Він не відривався від аркушів, Хлопець переглядав матеріал іспиту з англійської мови, а його чоло було вкрите тонким шаром поту. «Суда, ти вивчав матеріал старого іспиту?» «Усе, окрім англійської. Я заснув наполовині». Спантеличин навіть повів той. Іншими словами... Він вперше переглядав аркуші. Ага, це також означає, що у суду тільки 10 хвилин на ознайомлення. Тристі! Я не можу запам'ятати жодного запитання! пробормотів він. На відміну від інших тестів, питання з англійською нелегко запам'ятати. Неможливо забрати усі відповіді. За десять хвилин. Судокон, спробуй запам'ятати питання, що приносять багато балів, та ті, що з короткими відповідями. Хорікіта підвелася зі свого місця і підійшла до нього. А, гаразд. Він припинив звертати увагу на дешеві питання, а зосередився на тих, що дадуть йому найбільше балів. Т Ти впораєшся? Намагаючись уникнути непорозумінь, кущіда виглядала занепокоєною. Не від японської мови, я не знаю основ англійської. Ці літери для мене наче якісь закряття або щось таке. Запам'ятовування займе час. А... Ага, мені теж важко з англійською. Не встигає й оком змигнути. Як перерва закінчилася, і бездушний шкільний дзвоник пролунав. Я зробив все, що міг. Спробую відповісти спершу на питання, які запам'ятав. Поки ще не забув їх. Ага. Ось таким чином почався наш тест з англійської. Решта учнів спокійно писали. А судо явно мав проблеми. Час від часу він переставав писати і тикав ручкою голову. Але тепер ніхто не міг йому допомогти. Потонути чи випливти. Усе залежить від нього.